Роман Іваничук. Космацький Дердан. Роман. Дзвін. Номер 3 За 2002 рік. Частина перша. Братові Євгенові, учасникові боїв УПА, довголітньому в'язневі більшовицьких констаборів, талановитому публіцистові, з вдячністю за допомогу в роботі над цією книгою присвячую Автор. Найсміливіші копачі з самого ранку розколупували ломами бетон, яким колись було залито криницю перед будинком Яблонівського НКВД, що стояв понурою двоповерховою кам'яницею, заступленою від дороги кущами бузинового декоросля і рахітичними тополями. Будинок, критий чорною бляхою, з незаскленими віконними рамами, глупо вдивлявся на залюднене подвір'я і затолочені схили, що спадали від дороги до лючки. Люди, сповіщені з уст вуста, несподівано осмілили і прийшли дивитися на розкупки потаємних захоронень, про які досі говорили тільки пошепки. Або й зовсім не згадували, минаючи зловісне обійстя, яке ніхто не хотів заселювати після того, як яблунів перестав бути районним центром. Людей не збиралося тисячі. Море голів хилеталося на Коломийському, на Березівському і Космацькому напрямках, натовп Шемрав і слухався гупання ломів, якими сміливці вже добувалися до третьої. Цямрини. А хтось та попереджував, що тих ця мрин вісім, і дно заміноване. День стояв парки, липневий, над завмерлим яблоновом, повис сопух прілої мерви і трупного гіркого тліну. В глибині подвір'я та в здечовілому саду зяяли глибокі ями і горбатіли бруствери жовтої з пасмогами чорного перегної глини. На дужках під стіною мертвої кам'яниці біліли людські кості і шкірилися черепи, розколені сокирами, а з деяких стирчали цвяхи і залізні штирі. За ними мерехтіли сотні свічок, поставлених за упокій погиблих. І все подвір'я і баня темносинього неба над ним були як величезний моторошний морг, заповнений зпечаленими людьми, які прийшли розпізнавати за рештками одежі. Замордованих родичів. Уже всі могильники були розкопані. Зосталась тільки криниця посеред подвір'я, в яку заглиблювалися копачі. Люду густішило, люд не на нори. Не боючись вибуху мін, там, на дні криниці, спочивали останки вкинутих колись живцем в'язнів. Стукотіли ломиш, шурхотіли лопати, вгризаючись у глиб. Копачі вже досягали четвертої цимрини, і їхніх голів давно не було видно. Біля чорного криничного кружала стояли два чоловіки – високий сивоголовий і низький лисий. Вони перемовлялися незнайомою мовою. Поруч з ними заумерли в очікуванні знаний в яблунові письменник Мирон Шенкарук та його товариш професор Йосафат Юлинин. Обидва приїхали з Львова. А славну писанкарку з космача Ганну Палійчучку ніхто не міг спинити, коли вона проштовхувалася крізь юрбу до криниці. За нею прослизли Пилип та Юрко Гулейчуки, котрі недавно повернулися з Сибіру. Одного вивезли за те, що був багатий, а другого, що хотів розбагатіти. Заздрячи братовому маєтку, тепер обидва. Зрівняні, жили в розділеній колешні, що залишилися від Пилипової Гражди на завоєлах. Пилип тягнув за руку Юрка, а той чомусь опирався, а зависло над містечком густопатоку, прілого сопуху, проколював стукіт тломів. Заціпаніли в очікуванні найстрашнішої новини, нато обждав. Копачам вкинули до криниці воловоди, щоб обв'язалися, бо проникали вони все глибше і глибше в землю. Стукіт глухнув, а далі зовсім стих. І враз примарилися ганні полічутці, що весь цей нарід зійшовся не на місце,